Cântec de demnitate. Nu ne-a fost nici când legată limba ce-o vorbim, Nu ne-a fost nici îngropată în deal la țintirim, Ca să fie dezlegată, scoasă din mormânt Și din nou, iar nouă, dată astăzi în cuvânt. Ca să-i mulțumim lui cine, lui de peste noi, Că ne-a întors doar el, în fine, limba înapoi, Știm, ea n-a domnit acasă, noi n-am fost stăpâni, dar din suflet n-a fost scoase nici de un cherpedin. E păstrară ce o păstrare limba ce-o vorbim, noi prin el am fost în țară, noi prin el trăim.